Ez a beképzelt vándormadár, akit magán kívül nem érdekel semmi más, meg csak belefolytja a szót. Mit keresik? Fiola János vagyok, Itt Mit fogadtak bennetek? Kíváncsi, a, a helykérdés, és a jobbítószertét hagyjuk. Elmegyek képzett Örült kívánoknak a 2017, június 12-e Villő is Cinnella napja van. A pontos idő 9 óra múlt néhány perccel, illetve majdnem pontosan 9 óra van, ez az ismétléskor nem lesz mérvadó, ezt a műsort egyébként a civil rádió tervem szerint június 23-án Zoltán és Szultán a napján megismétli reggel 7 és 8 óra között, hogy maga az idő hogyan fogja meghaladni ennek a műsornak a mondandóját azt önök majd 23-án tapasztalni fogják ki, 23-án nem leszek Magyarországon. Ha netán telefonszámot mondok az ismétléskor, vagy bármilyen utalással élek az időjárást illetően, azok szintén nem mérvadóak. Ez a felkelt Jancsi 2017. június 12-én, imáron tényleg 1 perccel 9 óra után. Minden nap kísérleti minősor, minden nap utolsó adás. Én Fialajános vagyok, önök pedig az én hallgatóim. Van két telefonszám, túlságosan nem számítok arra, hogy telefonálnak, különös tekintettel arra, hogy az idő is roppant kedvés, és a műsor második felében hegyi ivánt hallják, a műsor első felében pedig hangulatot keltek. Két telefonszám valamit el lehet érni, és amin aztán önök elérhetnek engem is, az első egy városi vonal 061 489 -099 tehát 061 489 -099 és egy Elmondom még egyszer 0636771161, kizárólag a műsor témájával kapcsolatban. Kezdek. 2017. június 9-e péntek, 22 óra, 50 perc tán. Az oroszoktól elszenvedett hétfői 3-0-as vereség után a magyar válogatottra pénteken már tétmérkőzés várt. Andorában léptünk pályára, VB-serejtezőn. Benstor szövetségi kapitány ne, helyzetét nehezítette, hogy több sérültet is nélküliznie kellett a találkozón. Mindez olvasható az MLS online-on. Elek Ákos és Szalay Ádám mellett Angya Szilveszter és Kádár Tamás sem léphetett pályára. Boldali a 19 éves Stúl Bence a Puskás Akadémia védője került aki ki Langádámmal, Vinícius Paulóval és bese Barnabása alkotta a hátsó négyest. Előttük nagy Ádám, Klenhes László és Nizzoltá futballozott a tengelyben, a két szélen Gyurcsó Ádám és Gyurgyák Balázs kapott helyet, eppen márton pedig a center poszton kapott lehetőséget. Az andorraiak egyetlen nem voltak megilletődöttek a találkozó elején. Az első percben a magyar térfélen zajlott a játék. A 9. Egy szögletel veszélyeztettünk először, így királyi többesben, így az MLS honlapja, majd Gyurcsó Ádám szavazbrugása után a keresztlész fölött suhant el a labda. Nem tudtuk azonban átvenni az irányítást, teljesen kiegyenlített volt a mérkőzés, az andorraiak már a felező vonal környékén megpróbálták elfolytani az akcióinkat, amikor ez nem sikerült, akkor megszállták 16-osok előterét és nem adtak területeket a támadásokra. Ben Stoknak már a 20. percben cserélnie kellest, Tibes Zoltán Cobia meghúzódott nem tudta folytatni a játékot Nagy Dominik be a helyére A 26. percben vezetést szereztek az Andorraiak. Nagy Dominik vesztett labdát az ellenfél térfeléneből gyors ellentámadást indítottak a hazaiak melynek végén Rubio adott be az közeléből. a jobb oldalról a túlsoldal az ötös sarkán érkező revés pedig a kapura fejelt a labd előbb a bal kapufára hullott majd onnan a hálóba pattant 1-0 a 30. percben vezettük az első igazán veszélyes akciónkat, ennek végén Tóth Bence tette le szépen lövésre a labdát Eppelnek, aki 13 méterről a jobb alsó sarkot vette célba, de a hazai a kapusa betűdve szögletre ütötte a labdát. Próbáltuk nyomás alatt tartani a hazai a kapujá, de nem volt könnyű dolgunk a több védő gyűrűjében, és a szünetig nem is jegyezhetünk fel több komoly lehetőséget. Én biztos nem királyi többesben írnék, de én nem is írom az MLS hollapját A második félidőt lendületesebben kezdte a magyar válogatott, de a gyors egyenlítő gól nem jött össze. A kizárólag a védekezésre koncentráló andorraiek továbbra is hűségesen védekeztek. Az 55. percben Bernstok szövetségi kapitány cserélt langárdámot hozta le, és Balog Norbertet személyében egy csatár küldött a pályára helyette. Balog pár perccel később egy átlövéssel mutatkozott be, majd a 63. percben nagy Dominik lövését a kapus. Kétségbe eseten támadott a magyar válogatott, de a támadó harmadban hiány. A váratla húzások, azok a megoldások, amelyekkel meg lehetett volna bontani az egyszerű, de hatékony játékot bemutató Andoréak védelmét. A 71. percben az utolsó cserél is kihasználta a magyar válogatott. Gyurcsó Ádám helyére Sallai Roland érkezett, semmi sem akart összejön a hazú kapu előtt. A 77. percben Zsuzsák éleszögből leadott lövését ütötte szögletre. gomes kapus, 5 perccel később ismét Zsuzsák szerezhetett volna a gól, de gomes ismét hárított. A hajrában sem tudtuk újítani, nem volt ötlet és átütő erő a támadásainkban, az andorák utolsó erejüket is mozgósítani. Az eredmény tartása érdekében, és sikerrel jártak a négy perces hosszabbítás végig sem tudtunk gól szerezni. A hazaiak egy óra megnyerték a találkozót a magyar válogatott 6 forduló után, a ferület legyőző 18 pontos Svájc, és a Lettországban országban diadalmaskodó 15 pontos portugália mögött, 7 ponttal áll a vselejtező csoport harmadik helyén, a ferő helyeknek 5, andorának 4, lettországnak pedig 3 pontja van. Not just anybody Help! You know I need someone Help! When, when I was younger, so much younger than today I never, need I never needed anybody's help in any way now, But now these days are gone, I'm not so self-assured I now find a chamber of mine And open up the doors should be in red Jó! Néhány reakció a mérkőzés után, 2017. június 9-e péntek 23 óra 53 perc. Egy ilyen mérkőzés után nem lehet más tenni, mint bocsánatot kérni a szurkolóktól nyilatkozta a mérkőzés követően ben Stork szövetségi kapitány. Engem is bánt is frusztrál a vereség. Tudtuk, hogy kellemetlen mesvár ránk a helyzetünket, nehezítette, hogy hamar vesztes helyzetbe kerültünk, és azt a kevés esély sem sikerült kihasználni, ami adódott előttünk. Ez egy óriási blamás, Nem lehet megbocsájtani, nem lehet a körülményekre sem fogni a vereséget. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget. Én leszek az első, aki ezt meg is teszi. Nem tudtuk azt a teljesítményt hozni, ami hatékony lehetett volna. Andorra játék, ellen-ellenfelünk pedig a után túlnőtt magán és saját tudása fölött futballozott. Ez a pillanat nem alkalmas ára, hogy a jövőről beszéljünk, meg kell emészteni a mérkőzést. Ez ugye némileg önellentmondásban van azzal, hogy ő lesz az első, aki majd vállalja a felelősséget, tehát a felelősségvállalásra úgy látszik. Idő kell vissza az interjúhoz, illetve vissza előbb a nyilatkozathoz, aztán jön majd az interjú. Nem tudtuk azt a teljesítményt hozni, ami hatékonyan lehetett volna Andorra játék ellen. pedig a gólya után túlnőtt magán, és saját tudása fölött futballozott, hogy az mi az kérdezzék, hogy a saját tudása fölött valaki ott tud futballozni szerintem ez komplet lehetetlenség magyarul, németül és hotentottául is. Ez a pillanat nem alkalmas arra, hogy a jövőről beszéljünk, meg kell emészteni a mérkőzést, azóta is emészti ő, ő így, mi, úgy, az biztos én úgy, és biztos, hogy ilyen teljesítménnyel nem tudunk a nemzetközi szinten boldogulni, mindenkinek el kell gondolkodni a kialakult helyzeten, azóta is gondolkodik. Nem csodás, válogató a válogatott csapatkapitány is letörte, nyilatkozott, ezt így most a rádió nagy nyilvánosság előtt. nem tudom produkálni. Elnézést kérek a szurkolóktól, akik a helyszínen vagy a televízióban látták a találkozót, és azoktól is, akik szeretik a magyar labdarúgást. Mindent megtettem, hogy legalább ne kapjon ki. Volt három 4 helyzetünk, de most semmi sem sikerült a saját felelősséget, mert erre az eredményre nincsenek szavak, nincs bocsánat, fogalmazott a magyar válogatott szélsője, hogy az ő felelősségvállalása miben rejlik, az szintén azóta nem derült ki. Csányi Sándor. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, nagyhatalmú bankár, családapa, húsüzem, tulajdonos és egyebek is nyilatkozott. Ő például azt mondta, hogy rettenedett, csalódott, de szerintem mindenki így van ezzel, helyette nem kéne, hogy beszéljen. Andor elleni vesztes mérkőzés után nyilatkozott az MLS-nek. Hozzátette, teljes mértékben megérti a szulkolók elégedetlenségét. Ez mennyugtató, Az is lehangolt az MLS elnököt, hogy jobb volt az ellenfél. Ezt a mondatot ezt majd valaki értelmezze. Az is, is lehangolt az MLS elnököt, hogy jobb volt az ellenfél. Mi hangolt le? Még esetleg emésztési problémái voltak. Nem tudjuk. Arról azonban egyelőre nem mondott semmi konkrétat, hogy gondolkozik-e Ben Stroh Szövetségi Kapitány leváltásán. Konzekvenciák, így ő. Még túl friss ez a csalódás. Hiba lenne bármit is mondani, várjunk még ezzel néhány napot, mondta Csányi. És hát tekintetben azóta se történt semmi. Aztán van itt egy interjú, amit még adott Ben Stork a nemzeti sportnak, aztán később a hallgatást választotta, most ezt is felolvasom teljes terjédelemben. Keresem itt a cikk szerzőjét, de ezen nincs feltüntetve. Olvasom. Kérdés, már márhez kérdés. Mi csoda kudarc? Válasz. Először is hat gratuláljak Andorra válogatottjának ezt az Andorra elleni 1 0 elveszített VB-selejtési utáni értékelését Benstock szövetségi kapitány. Úriásit küzdött a mérkőzésen, megérdemelte a három pontot. Volt ez a válasz a micsoda kudarc kérdésre, ami után egyébként felkiáltójá volt. Második kérdés. Igaz, de minket az érdekel, hogy mi történt a csapatunkkal. Hol volt, hova lett a magyar válogatott? Válasz. Már az első tíz percben érezni lehetett, hogy valami nincs rendben, próbáltunk változtatni, cserélni, meskökben módosítani, és bár voltak lehetőségeink, ígéretes helyzetet nem tudtunk kialakítani az andurai kapu előtt. Az igazság az, ha nem harcolsz az első pillanattól kezdve keményen, és nem összpontosítasz kellően, akkor a nemzetközi porondon elveszíted a mérkőzés, bárki legyen is az ellenfél, a hazaiak végigharcoltak, belünk hiányzott a kreativitás, a valódi azt azonban hozzá Tennem. ne csak akkor tartsunk össze, amikor jönnek az eredmények és jól alakulnak a dolgaink, hanem ilyenkor is, amikor baj van. Nagyjából egyébként Magyarország Hungarikum elérte Ben Storkot, most már nagyjából úgy beszél, mint hogy a magyarok beszéltek korábban, és teljesen elvesztette a német mentalitását, vagy legalábbis ami a nyilatkozatot illeti, ott többé-kevésbé a tévedés minimális kockázatával igen a harmadik kérdés. Mit csinálnom másképp mondjuk a keret kihirdetését kezdve. Visszakérdés. Mire gondol pontosan? Újabb kérdés. Gesztus, tehát a nemzetközi kupában induló kluboknak, mellőszte a horvát gólkály futás, márkot az Egyesült Államokban ragyogóan teljesítő Nikoliát, távlati keretet állított össze, amelyből aztán kidőlt Szalajádával, meccselőtt Kádár Kádártamás a meccsele és Zoltán. Rendben. Oroszország elleni felkészülési mérkőzés listunk, egy ilyen meccsen talán lehet kísérletezni, de az andorrai világbajnok elejtező, de az andorrai világbajnok is volt, és én úgy számolt ők. Ezzel a kerettel is le kell győzni válasz. Nem keresek kifogásokat. Az ennél lennék nem a stílusom az tény, hogy a fiatalinknak rengeteget kell tanulniuk, és hol lehet nemzetközi rutint szerezni, sokan jól játszottak a klubjukban, de egy világbajnoki is rejtező lám még itt Andorrában is teljesen más szint. Ennyi a felelősség, én állítottam össze a keretet, és én hiszek ezekben a srácokban, igen kockázatot vállaltuk, ezt elismerem, ám a fiatal játékosokat fel kell építeni a jövő érdekében tettük meg a rizikós lépéseket. A tehetségeket segíteni kell, és továbbra is azt mondom, hogy a fiataljaink az idősebb játékos csak jó alkotnak csak nagyjából azt hiányzik hogy jól haladunk a szocializmus útján de ezt már nem mondta kérdés. A mérkőzés lefolyását követően odament a szurkolókhoz és a játékosainak is mutatta menjenek a tábor elé. Mi volt ezzel a cél, a beszélni akart velük, mert akarta hallgatni őket válasz. Azért akartam oda menni, hogy elnézést kérjek a szurkolóinktól, értettem a csalódottságukat és néhány szót akartam váltani velük, elmondani, hogy mi a hibánk ez, hogy a mi hibánk ez a vereség, vállalom a felelősséget, ezt mindegyössze elmondta, de hogy hogyan vállalja, azt nem mutatta, meg mert ez az én csapatom. Sajnos túl agresszív volt a légkör, hogy mit ért, hogy én néztem a meccsedbe, hogy mi volt túl agresszív, nem tudom. De tudom, nem is kérdezték meg tőle, de tudom a drukkerek mekkora összeget költöttek az utazás, arra, hogy itt legyenek mellettünk, ezért teljes mértékben érthető az elkeseredettségük. Tehát valójában nem a vereség bántja őt, hanem hogy mennyi pénzt költöttek a drukkerek, és hogy egyébként milyen volt a légkör. Ez nem semmi, azért ez a nyilatkozat, meg a nemzeti sport, amelyik ezt lehozza. Nem akarok elbújni előlük, ezért is álltam eléjük. Kérdés, néhány nap múlva lesz egy év, vagy legyőztük Ausztriát Bordóban az Európa-bajnokságon, most pedig zsinorban a negyedik szerzett gól nélküli mérkőzésen van túl a válogatott. Mi történt ebben az egy évben? Válasz. Nagyon más volt az Európa-bajnokság előtt időszak, hiszen akkor kétszer tíz napot tölthetünk a felkészüléssel, most annyira más a helyzet, hogy nincs is értelme a múlttal foglalkozni. Muszáj tanulnunk abból, ami abnorában történt velünk, és azt azóta is emésztjük, és azóta is kíváncsiak vagyunk, hogy mire jött rá Benstor szövetségi kapitány. I love you And can see És akkor jöjjenek a belpolitikai vonzatok, mert Magyarországon ha a labdarúgás belpolitikai vonzat, ha győzünk azért, ha vesztünk azért, és a döntetlennek is megvan a maga kockázata. 2017. június 10-e, este 7 óra után 20 perccel, ha jól olvasom. Hontandrás hvg.hu Ne Balázs, ezért nem érdemes vélemény. Felolvassa a fiala János. Szerintem ki lehet kapni Andorrától. Így, Hont András. Ki lehet kapni a csatornaszamos mgts Ifi csapatától is, vagy bárki mástól. Ez ugyanis egy játék. Egy játékban a gyengébb néha elveri az erősebbet. Ez néha igen kellemetlen, vagy úgy mondjam, a virág előtt ciki. Ahogy ciki volt a Manchester Unitednak kikapni az a zalagelszegé tiértől, pedig a két csapat között nagyobb tudás és anyagi háttérbeli különbség volt, mint a tegnap, ez azóta már változott, pályára lépő két válogatott között írta június 10-én Hont András. Az igazi ciki azonban nem ez. Ami miatt valóban szégyelni kéne magunkat a világ előtt, az az, hogy időre időre ráengedünk mit sem sejtő európai városokra néhány száz elborult neandervölgyi náci tetkóval vonulni Marseille-ben. Itt felejtettem elmondani, hogy a 12 éve noriaknak nem belő, nem való és feletté, csak igen korlátozott mértékben. Kedélyesen buzizni Liszabonban, borogatni bukarestben. Ott kéne őket felejteni valahol, hozzanak létre számunkra egy no zónát, vagy egy állatkertet. De nyilván hazánk nem mondhat le varázsos személyiségükről, értékes szolgálataikról. A lelátói lumpeneknek a rendszer zsilvögyi bányászai kellenekük a párt székházak választási irodához és vadászni CEU kitűzös fiatalokat. Mármint az éjszakában. Mindemellett ők jelentik ma leginkább azt a lelki működést, amely a NER egészére jellemző. Ha nem tudná valaki a NER, az a NEDZELTI együttműködés rendszere. És amely már a Kádár és a Rákosi rendszert is áthatotta, a 11 vadidegen férfi produkciója teremté meg a személyes önbecsülést, az egyéni és kollektív kiválóságot, a büszkeségérzését. A fekete pólós harcosokból, akik társadalmilag olyan hasznos tevékenységet látnak el, mint például a karlendítés, a fejvörösítés és más hasonlók, nem egyszerűen a szurkolói elkeseredés dűtör elő, zárójában, ami érthető lenne, ha valakit magával ragad a játék zárva, hanem az afeletti csalódás, hogy most nem ér Érezheti magukat különnek, más népek fiainál, és nem tudják felsőrendűségük teljes tudatában ordibálni, hogy ledarálnak minden román csecsemőt. Ezért üvöltik a magyar csapatnak, hogy vegyétek le a mest és ez csal könnyek egy csúcsák szemébe. Emiatt éppenséggel nem kéne sírni, a másokból lehet. Az ugyanis valóban elmondhatatlan kínos, hogy civilben recepciós tanár meg műszerész hobbifocisták védik azokat a futballból élnek, és elben nincs más dolg, mint a lehető legjobban felkészülni a következő mérkőzésre. De hát ez már így volt tavaly előtt is. Csak akkor a villanyszerelőkből, bankárokból és börtönőrökből álló, kulcsjátékosait nélkülöző Feruery csapatot sikerült hazai párdeán kínnal keservel lenyomni, amiután kitört az össznépi hurrá, s ha bátorkodnáta megjegyezni, így hont András, hogy itt Feruerről van szó, akkor jött a magát kommentelőből átképző autodidakta szakértő, hogy kioktasson. Napjaink futballjában minden győzelem értékes, a fejlődés egyértelmű, és aki nem képes a győzedelmet Nándor fehérvári diadalmal azotos szinten kezelni, az válaszol más országot magának, stb. Innen jutottunk el oda, hogy idézett, na ugye. Ez a na ugye volt hivatva igazolni a labdarúgásba öntött állami milliárdokat, ugye ez Orbán Viktor bejegyzése volt, a lázállomszerű építkezést, az, hogy a lelátói vippáholyokban intéződnek az államügyek, és hogy a miniszterelnöknek bármely nemzetközi torna fontosabb, mint a hivatalos programok. Tavaly nyáron az örömünnepek hangjait felerősítő és elferdítő média azt a látszatot erősítette, hogy mindez megérte. Leszünk még újra foci nagyhatalom, és hogy foci nagyhatalomnak lenni jó, mert akkor boldogságban forr össze a nemzet, és újra három tenger fogja mosni aranylábainkat. A 80 évek sportújságírásában reket orbánista, szottyialista szubkultúra mai napig EB csodát emlegett, utalva a hangulatra és az eredményekre egyaránt. Ez egyrészt félreértés, másrészt önámítás. Így hont András a HBG.hu-ban. A kivetítők előtt összegyűlő, körúton fesztiválozó, parókás, arckifestett tömeg nagy részének nem történelmi megigazulást, identitás kérdés jelentett a relatív siker, hanem bulit. Bulikat viszont nem a költségvetésből szokás finanszírozni, mások azért sem, mert hatalmi befektetésnek is rossz. Az akkori boldogok többnyire már nem is emlékeznek a meccsek éjszakáira, mások a gondjaik, más az életük, de azok, akik a pillanatot akarják uralni, nem tudnak mit kezdeni azokkal, akik a pillanatnak akarnak örülni önámításnak pedig azért önámítás, mert az EB semmiféle áttörést nem hozott a magyar futballban. Egy harmai gyenge csoportból sikerült kijutni egy hihetetlenül fölhiggötött köntinens és ott elérni két jó, a túlértékelt osztrákokkal és a nehezen belelendülő portugálokkal szemben, és egy elfogadható eredményt a parányi izland remek válogatotja ellen. Majd amikor egy erős és egyben sikeríhes társaság, az elgázolta a válogatottat. A belgák elleni 4 30 évvel ezelőtt nemzeti tragédiának számított volna, és tök jó, hogy már nem számít annak, de attól még fényes sikerként se könyveljük el. Egy jól motivált, fegyelmezett csapat helytált egy nemzetközi eseményente de ettől ismétlem, így hontadráshvg.hu, a magyar labdarúgás egy parányival nem lehet jobb, és ezzel szembesülünk azóta is. De kérdés! Szembesülünk-e? Az andorai fiaskónak annak, hogy a miénknél erősebb garnitúrák izzadság nélkül gázolnak át a magyarokon, annak, hogy augusztusra már letakarítják az NBA 1-es klubokat az európai fociporondról és sok minden másnak, igenis létezik a sporton túlmutató jelentősége. pedig az hogy az akarnak központilag irányított és dotált szisztéma nem működik. Teljesen fölöslegesen pumpálják a nemzeti vagyont a versenysportba, ezzel csak kárt okoznak, mert éppen a versenyszüntetik meg a helyezkedés az erőforrásokhoz való odaférkőzés rovására. Egy kontraproduktív rendszer és felfogás erőltetésében folynak el közös erőfeszítéseink. És még ennél is fontosabb, hogy az egész futbalkrízis mind annak a csődjét is mutatja, amit a nevelésről, a jövőbe való felfektetésről gondolunk. Gondol, Hont András. Az akadémiai rendszer legalább 15 éves, a már két profi generációnak kéne dörömbölni a jegyzet nyugati bajnokságok kapuján. Nem is az a kudarc, hogy a válogatottunk vagy a klubcsapataink gyengék, hanem hogy mutatóban is alig van nívos bajnokságok középcsata középcsapatainál magyar játékos elnézés az olvasási hibákért, akárcsak a tartalékoknál. Ezeknek a janí képzőknek a hatékonyságát és a mögötte lévő botrányos szellemiség tarthatatlanságát ennél élesebben semmi sem világíthatja meg. Már menkit az ellenkezőt csináljuk, mint a világ halad, és ezt apróbb-nagyobb sikerek csak elfedik. Ennyiben a foci tünet. Mert mindaz, amit róla elmondtunk, az igaz a teljes gazdaságra és az oktatásra, úgy általában. Akinek valójában sírnia kéne, az Parag László és a többi szolga. A magyar kereskedelmi és iparkamara elnöke két napja tartott egy előadást, amit bátran nevezhetnénk a gazdaságirányítás és oktatáspolitika politika Andorrájának. Parag szerint a makrogazdasági adatok rendben vannak, ám a versenyképességet, a fejlett gazdasághoz való feltkezdzárkózást tekintve komoly probléma, hogy egy jelentősebb éremelést a vállalkozások nem bírnak, ha viszont az elmarad, akkor kívül az ország. Azért itt egy Átorugrást tett a szerző. Magyarán az egyensúlytartás, ezt én mondtam, magyarán az egyensúlytartás érdekében beáldozott nyugdíj megtakarítások, a piacot torzító egészségtelen különadók a válság utáni világméretű pénzbőség és a bejömlő uniós pénzek nevezzük ezt EB csodának ellenére, az alaproblémát illetően 7 év alatt nem mozdultunk egy tapottat sem előre. Ezt meg Andorrának. No de a parrag receptet is ajánl szerinte gimnáziumokat kéne bezárni, hogy a szakmunkásképzők termeljenek ki alacsony képzettség és bérigényű munkavállalókat, ezt pedig hívjuk akadémiai rendszernek. Hogy ebből miként lesz felzárkózás, az analógia azért szerintem Sánti, de se baj, hogy ebből miként lesz felzárkózás, azt nem tudom, írja Hontandrás HVG Potú, az sem, hogyha megborul az egyensúly, ha apazni ez az EU finanszírozás, akkor mi lesz az országgal, de ha Csányi Sándor bedobna a törő között, akkor van egy jelöltem, emelesz elnöknek. Szóval még mielőtt nekiállnánk diázni a magyar foszistákat, gondoljunk bele abba, hogy Zsuzsákiknak az a pehjük, hogy menetrendszerűen kintenek találkozni a valósággal. Orbán, Parrag, Matolcsi lehet, hogy ezt megúszza, és nem fog összefutni a valósággal csak a gyerekeink, meg az unokáink. Így a hvg.hu virtuális hasávjain Hont András, amire természetesen nem maradhatott el a válasz. Már amennyiben ez válasz. Már amennyiben ez kérdésfelvetés. 2017. június 11-e vasárnap, délelőtt 11 óra 12 perckor. A HVG-ben hont a magyar szulkolókat, így Csépányi Balázs. A magyar labdarúgó válogatott csúfos történelmi veresége szenvedett Andorra válogatottjától. Szomorú ez, nincs ezen mit szépíteni. A fájdalmas vereségnek azonban van egy politikai vonzata is. Tavaly, amikor ugyanez a válogatott a labdarúgó Európa-bajnokságon szerepelve tűzve lázba hozta az egész országot, az Orbán gyűrölők dultak, fulltak. Farkasházi 20 Tivadar például elmondta, hogy nem tud örülni a magyar csapat sikerének, mert az Orbán sikere nem magyarországé. Akkor kénytelenek voltak lenyelni, hogy gyakorlatilag az egész ország ünnepelt együtt sírt és nevetett csúcsákékkal. Most, hogy végre idézőjelben gyengén szerepel a válogatott, előbújtak a sötét, büdös szobáik mélyéről és verik a behorpat mellüket. Hont András a HVG-ben megjelent, na úgy egy című kibőfentett publicisztikájában a vereség kapcsán nekirontott a magyar szurkolóknak. Idézem: Az igazi cikki azonban nem ez, ami miatt valóban szégyelni kéne magunkat a világ előtt az az, hogy időről időre rángedő, sem sejtő európai városokra néhány száz elborult neandervölgyi náci tetkóval vonulni Marseille-ben, kedélyesen buzizni Lisszabonban, borogatni Bukarestben. Ott kéne őket felejteni valahol, hozzanak létre számunkra egy nógózónát no vagy egy állatkertet. Majd később a Lelátó Ilumpeneknek a rendszer zsilvölgyi bányászai kellenek ők a parcékházak elé a választási irodához és vadászni CEU kitűzős fiatalokat az éjszakában zárva. Hont egyébként magai szurkó, rendszeresen feltűnik Siffer András mellett a vasas mérkőzésein is azt, amit itt lehoz a magyar idők, azt nem tudom mutatni. Itt van Siffer András és mellett áll Hont András. Milyen ember az, aki akkor boldog, ha a hazája veszít és akkor szomorú, ha a hazája győz, így Csépányi balás a magyar id If you let me take your heart, I will prove to you We will never be apart, if I'm part of you Open up your eyes now, tell me what you see It is no surprise now, what you see is me Big and black the clouds may be Time will pass away If you put your trust in me I'll make bright your day Look into these eyes now Tell me what you see Don't you realize now What you see is me Tell A magyar média valóság egészen elképesztő dolgokat tud produkálni, drága barátaim, hölgyeim és uraim. 2017. június 11-e 19 óra, 24 perc. Ben Stork, a magyar labdarúgóválogatott szövetségi kapitánya az M4 sportnak adott volna interjút vasárnap, az egy csatorna. Ám azt nem sokkal előtte lemondta, Csányi Sándor MLS elnök kezdeményezte, hogy meghallgassa az elnőség a négeredt szakembert. Ez két teljesen különböző dolog, de egymás mód utára rakni itt. A hetekkel ezelőtt leegyeztetett interjút vasárnap délután vették volna fel, este 7 órakor adták volna le, a beharangozott műsor el is kezdődött, Berkes Sürüt műsorvezetőnő azonban közölte, hogy 3 órával a felvétel előtt kapták azt a hírt, hogy Ben Stork nem szeretne nyilatkozni. Hogyan a szövetség felajánlotta, hogy egy játékos és a sajtófőnök bemegy a stúdióba Stork helyett? belegondolnak, szóval azért elnézést. Tehát, amikor valaki felajánlja, hogy szívesen él nemi életet, önök helyett, vagy helyettem valakit műsort vezet, vagy valaki vezeti, a, tehát egyáltalán a helyettesítésnek ez az egész képtelen módja, ez legalább olyan, mint az andorrai veresség, szóval azért egy dolog százat csinál, de olvasnám tovább. Tehát a Magyar Labdarúzó Szövetség felajánlott, hogy egy játékos és a sajtófőnök hogy bemegy a stúdióba a stork hogy lehet a stork helyet nyilatkozni? Tehát ezt nem is értem, de jussunk ezen túl. De az M4 ebből nem kért. Hát, micsoda ön be Berkes Judit, aztán felolvasta a kérdéseket, amelyeket feltettek volna a kapitánynak, ez egy, hát micsoda, öntudat. Berkes judit aztán felolvasta a kérdéseket, amelyeket feltettek volna a szövetségi kapitánynak, ez egy új szokás, annak idején, Mester Ákos a posta elnökének tett volna fel a kérdéseket, ám ő nem jött el, és ezért egy székhez fordult a 80-as években, aminek a kockázat, akkor azért némileg nagyobb volt, mint legutóbb, amikor Svábi András a naplóban most pedig Berkes Judit Bernstortnak tett föl a távollétében egy széknek. Erről rövidesen egy jegyzetet írok, de ezt még nem írtam felesen és nem fogom tudni felolvasni. Ez egészen elképesztő. Az, oly, ne, nem tudom, mi van lejjebb. Az andorai vereség, vagy az MLS mit ajánl fel, hogy kimegy be, vagy hogy ezek után feltesznek kérdéseket egy nem létező, ott lévő embernek. Szóval komolyan, annyira szép, az egész csak azért van, hogy rádióműsorokat lehessen ebből csinálni. 2017. június 11-e vasárnap, nyolcsor után két perccel MLS. A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke Csányi Sándor kezdeményezte, hogy az Andorra elleni vereséget követően a Szövetség elnökség a jövő heti ülésen hallgassa meg Bernstor szövetségi kapitányt, és a beszámolója után az elnökség tárgyaljon a kialakult helyzetről. Elnézést, kurvára kíváncsi vagyok. Any Remélem fölveszi majd a telefont hegyiván, aki magyar törpék Liliputban címmel írt a mai népszavába. Ma, a 2017. június 12-e villő és Cinella napja van, ez a műsort 2017. Június 23-án Zoltán és Szultán a napján távolléte miatt reggel, azaz péntek reggel 7 és 8 óra között megismétlik. Ooh, ask me Can conceive of any more misery? Ask me why. I say I love you, and I'm always thinking of you, you, you. Nip so up. 2017. június 12-e 5 óra 51 perc, most egyébként 9 óra 33 perc van, tehát nagyjából 4 órája vagy 3,5 órája jelent meg ez az írás. Gyalázatos hozzáállással írt a hegyivel, magyar törpék Liliputban. Gyalázatos hozzáállással szégyeletes teljesítménnyel szenvedett egynyulás vereséget a magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőn Andorában. Berstok szövetség kapitány kilentette, vállalja a felelősséget mégsem mondott le. Andorra után nagy bajban vannak azok, akik meggyőződésből állítják elő a jelenkori magyar futball nívójához pontosan passzoló úcska propagandát, és nem könnyebülhetnek a szintén folytonosan elkendező megélhetési agitátorok sem, vagyis a szokottnál komorabbak, brudiános titelnak. Szövegével a lelkes ostobák s a gyáván megalkovók. Náluk rémesebb helyzetben csak a hazai labdarúgás jutott. Nem most már több évtizede, Ám az utóbbi idők mélypontjai minősített esetek bizony többes számot kell használni, mert 2010 a második Orbán orbánkormány és az első csárnyiféle emeletvezér hivatalba lépése óta ez már a második határtal alászállás. Andorra előtt 2013. októberében az 18 as hollandai vb-selejtőző idején is úgy tetszett, mintha a kékesteső magasodna a zöld béka ülepe. A kabinetet azért említem, mert az nyilvánvalóan stratég. Stratégiai tette a sportot, ám a futbalt illetően nem stratégia, sem ágazat nincs el az az ingoványos terület, amelynek korlátos reprezentásai a spanyol negyedő osztály szintén mozgó andorai amatőrökkel, pékkel, postással, villanszerelővel szemben is szörnyen szenvednek, alig ha nevezhető valamire való szektornak. Pedig évek óta ömlik bele az állami dohány, a sportok támogatására fordítható társasági adókedvezményből eddig több mint 190 milliárd forint jutott a futballnak, s ez járul a stadion csak nem 600 milliárd a semmiért. Mert tessék csak figyelni, Andorra válogatottja, eddig 141 hivatalos mérkőzést Lívott ezek közül mindössze 5 öt nyert meg, 13 döntetlen lehet, és 123-at elveszített, miközben mínusz 342-es, 40-382-es gól különbséget produkált. Tétmeccsen különösen szerény a mérlege, a mini államban látogató törpe magyarok előtt csupán a macedónokat tudták felülmúlni, ugyancsak egy nullára. Ezek után akadtak, akik ide analizálni kezdték a VB-s történteket, ám eféle elemzéket, elemzéseket csak Humbugisztánban készítenek, mert eleve nyilvánvaló, hogy mindennél többet mond az országos katasztrófa védelmi főigazgatóság hatáskörébe tartozó eredmény Andorra Magyarország 1-0. Amúgy ez hétfőn vagy pénteken egyaránt csütörtököt mondó, frenetikus hatású, potencianövelőért kiáltó nemzeti együttes negyedik egymást követő lenullázása a svédek elleni 0-2, valamint a portugáloktól és az oroszoktól 03 után. Pintér Attilát az észak elleni egy kettő következtében kopásból kirúgták, tehát az az ülőjút másfél órás már már mennyország volt, már mint az a meccs, Andorához képest arról nem beszélve, hogy Laferti és társai ugyanúgy a legjobb 16 közé kerültek a megemelt létszámú európai bajnokságon akár honfitársaink. Pintér Rapid elintézését alapul véve stortnak sem lehet sok hátra a magyar szövetségi kapitályként, és köztük szólva az MLS vezetőség önmagát is lemondhatná, mert az előjáróság semmivel sem mutat fel többet, mint Lang, Tóth Bence, az izgáló a Roland a képességi alapján Műbrazil, mégis honosított Vinicius vagy a modern idők hazai mesterlősze a két válogatott meccsen egyetlen egy gólt szerző azt is sajátos módon a magyar hálóba küldő eppel. Itthon, úthon, úfélen szembe a magyar kormány reklám, Magyarország erős és Üszke Európai ország a futballra vonatkoztatva, ez egészen biztosan nem igaz, mert a labdarúgásról hallatlan hogy gyengék vagyunk, általában csak szégyen jut nekünk, és közünk sincs a kontinenshez, igaz, létezik rendkívül és meghatalmazott kül külképviselőnk, am az is pályán kívüli megbízott, hajdanán a Pázsiton mozgott meg és nem csupán kinevezett labdarúgó követünk. Azóta akadt már a Lichtensteini 0-0, a Máltai 1-2, most itt van ez a megint csak leleplező 0-1. A fejlődésről szóló szüntelen blablát egy ideig el kell felejteni, de ne legyen kétségű felőle, visszajön az, sajnos a valódi labdarugással ellentétben. Marad nekünk a Hanta és Andorra. Így jutunk változatlanul Undorról Undorra. Így jut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 Jó me kívánok lehet A hegyi most olvastam fel az írásodat, illetve megannyi írást olvastam fel, amelyek közvetlenül vagy közvetlenül kapcsolódnak a témához. Ismerettségünk okán tegeződni fogunk. Mit éltél meg? A helyszínen voltál? Nem, nem. Tévén láttam. Más lett volna ott? Na, mindig más a helyszínen, de a hangulatot tekintve, mármint a hangulatomat tekintve nem. A hangulatod előtte milyen volt? mennét a kosel, ami a magyar futball kapcsolatos, az a kosel szárnyalat a a hangulatom. Tehát nem tartoztam. őszintén, és egyszerűen van még 17 percünk, az nem kevés. Milyen hangulatban ültél a tévélni? Hát, megnézem a mérkőzést, és megnyerjük a mérkőzést ebben a hangulatban. Mikor voltál először abban a helyzetben, mint a Moldova, hogy nem gondoltam? Vagy gondoltam, vagy nem gondoltam. Ez most megfelelő rész aláhúzandó. Még mire belezavarodnék. A második fél idő sem fordítottunk, vagy még nem egyenítettünk. De akkor már elkezdtem azzal számolni, hogy itt még bármi is lehet. Tudnék, egész egyszerűen ilyet tűnt, hogy tehát még a magyar futball hát a jelenlegi helyzetében, ezt nem is tudom mondani, hogy jelenlegi, mert ugye az évtizedes helyzete, újra és újra itt vagyunk. De hát Andorrához hasonló csapattól tulajdonképpen, mert még, nem, még Málta is jobb, mint Andorra, tehát voltak Liechtenstein 0-0-ok, -ok, meg nem tudom én, de szóval ezt elképzelni nem lehetett. Hát a, a, azt gondoltam, hogy mint a 1-0 fél időben is, ott, azt gondoltam, hogy hát a második fél időben, ha nem is simán befordítanak és nyernek 3-1-re. De aztán nem, nem, nem, nem, nem, nem, egy helyzet se volt, nem úgy gól. Tudod az azokát? hát nézd, hát nincs te, tudom, hát, tudom, hát nem tudom, hogy tudom, mert van véleményem erről, hát nincs megfelelő, tehát, tehát ez véletlenül nincs ilyen, tehát csak az lehet, az, tehát hogy mondjam, nincs elég játékos. Hát, azt állod vagy... Iván, te hány éve vagy szakíró? Hát mondjuk így, hogy amikor a Népszabadságnál megtettek annak, hogy én leszek a, a, a futbalszakiról, akkor az 84-ben volt, akkor két, két éve voltam ott. Hát az édes tovább hát... több mint 30 éve. É. Ahogy apukám mondaná, aki már sajnos nincs körülöttünk, hogyan létezik, hogy azóta legalábbis nem tegnap óta mondod az ugyanazt? Ez úgy létezik, hogy tulajdonképpen 86-ban, ugye a legutóbbi bébi részvétel alkalmával, akkor, akkor voltunk legutóbbi világbajnokságon, már 86-ban, amikor a válogatott rendszeresen Benidonban, Spanyolországban táborozott télen, akkor a Kardos Józsi kiváló labdarúgó volt, mindenben. Talán? Igen. igen, úgy van. Minden Benidoni táborozás végén azt mondta, akkor megyünk vissza a Landgyorsba. Hát ez így lehet. Na most persze vannak, szóval, hogy mondjam, 85-ben még megérzem, hogy a videóton 4 0 vezette a Pár de a Paris Saint-Germain ellen, és nyert 4-2-re, meg hogy, mit tudom, a döntőt játszott a Bermabalúban. Tehát persze. De hát tulajdonképpen az összkép már akkor is, tehát a, ugye ez egy olyan ország, ahol óriási hagyományok vannak. Tehát ez nem az, mint Ízland. Ahol tehát, ahol, tehát mi úgy voltunk az Erdén, mint itt lampján. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert itt nagyon jól lehet matekozni, velem. Hány éve vannak mi nekünk hagyományaink? Nagyon-nagyon régóta. Tehát én azt gondolom, hogy a tízes évektől a 80-as évek között. Nagyon jól beszélsz, évektől. egészen kiválóan beszélsz, de ha ezt egybevetjük, tehát beszélünk mondjuk 110 évről, Ivan, akkor te azt érzékelteted, hogy ennek a 110 évnek a negyede közel negyede már úgy telt el, aminek semmi köze nincs a hagyományokhoz. Tehát lassan hagyományról beszélni nem nagyon lehet, mert az ember azt gondolna, hogy hagyomány az, ahol egyébként valami színültig van, és csak egy hajszál az, ami eltér belőle. Most pedig hát azért ez több, mint egy hajszál, de lehet, hogy rosszul látom. Hát én másképp gondolom, a hagyomány az hagyomány tehát ami, nem tudom, én, 7 évtizeden át hagyomány volt, az, az hagyomány maradt, tehát ez tehát, mi tudom. Jó, ja, de Iván, az úgy hagyomány, hogy közben egy, egy bizonyos generációnak az már nem is élmény. Ez tehát is. ez a tavalyi Európa-bajnokság azért is volt olyan eufória, mert emberek megéltek valamit, amit az elődjeik éltek meg, apáik, nagyapáik, és ők megélhették redukált mértékben. Hát természetesen, és sokan nem is értették, hogy hogyan lehet így ünnepelni a 16 közben. Hát nagyon. Lehet nagyon örülni. Jó, Hát persze, de akkor olvasd el a. 64-ben, mit írtak a sportúságok a, a spanyoloktól a hosszabbításban elszenvezett. Madridba a Bernabeu Stadionban elszenvedett 2 egyes vereség után, és a bronzérem után. Olvasd el figyelmesen. És akkor meg fogsz leködni. És egyszer megkérdeztem a Beszforni, hogy mit szólt hozzá, hogy így. És azt mondta, miért nyertünk? Tehát egészen más volt a igényt hát persze, nyilván abban igazad van, hogy a, az utóbbi 30 év az mondjuk sokkal-sokkal szerényebb. Mint Azt el, Iván, te nem tegnap jöttél a falvédőről, közel 30 év, vagy nem. több mint 30 éve foglalkozol a focival, de te magad nem é. 30 éves vagy. Aztárod el, volt neked közvetlen közöd ehhez a hagyományhoz? Tehát ö, jártál meccsekre, beszélgettél focistákkal, urambocsá, más közöd is volt ahhoz az élő izéhez, ami ma már régóta múlt? De, hogy Hát abban nőttem bele. Hát hogy Hát a, a minden magyar családban, a, nem tudom én, a bajnoki mérkőzésekhez igazították a vasárnapi ebédet. Hát Jól beszélsz, Iván. Gondold el, hogyha te a feleségednek egyfolytában az édesanyád fősztjéről beszélsz, akkor egyszer csak azt mondja a feleséged, Iván, tudod mit? Ba meg, menj vissza akkor az édesanyádhoz. Egyél nála. Hát ezzel mit akarsz? Mondani? Hát azzal, hogy mit, mit tudunk azzal csinálni, hogy visszarevedünk a régi homályba? Hát én ezzel másképp, erről másképp gondolom. Én nem gondolkodom sehogy, se úgy, én egy kérdést tettem fel. Rendben van. Hát akkor vizsgáljuk meg szerinted, aki mondjuk Brazíliában Peléről, Clodoáldorról, Rivellinorról beszél, az körbe rögik, hogy mit réved vissza, ahol már vagy olasz. Nem, nem tudom, mert én Budapesten élek zömében. Értem, de a világban nem ez a helyzet. Tehát a világban ugyanúgy tehát a Pelé az ugyanolyan élő hagyomány, mint amilyen a legutóbbi brazil válogatottak. De a brazil foci is élő dolog, tehát ott nem a múltba kell visszarevedni, függetett, hogy a németektől hogy kaptak hát ki. Ha ez, ha ez hát akkor ezzel azt akarod sugalni, hogy felejtsük el. Nem, hát nem, nem, úgy, nem, én azt kérdezem tőled, hogy ez a folyamatos múlt jelen eh, hova vezet? Sejó, hát a, nincs köze a kettőnek egymáshoz. Hát nincs köze. Húzzunk egy vonalat, Iván, és tételező fel, hogy az egész beszélgetés miattam mi? rossz. Pont azt akartam kérdezni. Mi a teendő, Mit kéne csinálni? Hát újraépíteni az egészet. Valami De honnan? Hát az egész, az, az alapjaitó. Hát ez nyilván való, amit itt csinálunk, az nem megy. Tehát ha andorrá, tehát ennyi pénzből, mert most aztán ömlik bele a pénz jó nemzetközi és azt, hogy a nem de mégiscsak relatíve ömlik bele a pénz. Ha ebből ezt tudjuk kihozni, hogy Andorától kikapunk, hát tudod mit? Hát Andorától egy nulla kikapni egy filleménykül -le is lehet. Azt hát árul, de, hogy te személyesen például érzel ambíciót, vagy korábban éreztél ambíciót, mint a Szepesi, ugye szintén azért a sportújságírásból átmenetleg átvándorod, hogy be belépjél az aktív cselek, az aktívan Nem. Mármint, hogy az MLSZ... Nem feltétlen az MLSZ, nem, nem tudom, hogy... volt... nem. te leszel az MTK egyszerűen. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az egy másik szakma, nem. Nem, én íróember voltam, és, és vagyok, és nem, én nem, ilyen ambícióim nem voltak. Egyébként a Szepesi Gyurinak sem voltak, csak őt felkérték, és mérlegelte. Hát volt újságíró kollégám, ugye, Hofer József szövetségi kapitány. De, de, sőt, Galovics is újságíró volt, híres kapitány volt, de, de, nem, nekem nem voltak soha ilyen ambícióim, nem, én, én, én, a, én, a, én a, az kiderült az életemből, hát ez érdekes, hogy én az újságírást még a futballnál is jobban szeretem. Természetesen az életem az, ami amiért te mondtad, hogy a, a, a, amiért kimentünk a Népstadionba, és amiről te azt mondod, hogy hagyjuk már a Népstadiont, mert már nincs is Népstadion. Hát, hagy, hagyjuk a Népstadiont, rendben van, hagyjuk. Én azt gondolom, hogy ez igazságtalan lenne azokkal szemben, akik valóban ebben a bicsőséget szereztek, és várják, és az a futball abban azt hiszem egyetértünk. Jó, de azt áruld el nekem, engem tanítottak zongorázni, a legkülönböző tanítottak, Engedis, miben, ilyet, miben olyan sikert értem el? Megmutatták, é. hogy kell billenteni. Mármint a zongora billentyűt. Azt kérdezem tőled, hogy te például valamire képes volnál az írásaid által tanítani mindazokat, akik ebben a szférában vannak, edzőket, labdarúgókat, nem tudom ki csadát. Nem tudom, hogy lenne, lenne rá igény, de szívesen elmondanám a véleményemet, ha kérdezik. Volt valaha ilyen? Hát, bár, időnként hogy? Hát persze. Hát voltak MLSZ elnökök, most nem neve nem hatalmaznak fel, akik mit tudom, hogy havonta behívtak és elbeszélgettek velem, hogy mi a... És aztán utólag azt tapasztaltad, mi? hogy mintha megfogadtak volna valamit? Nem, nem, ezt sajnos nem tapasztaltam. Ezt nem tapasztaltam. Hát, ez egy másik világ, tehát nyilván... Jó, hát a színi kritikusnak is meg kell húzni a vonalat, mert az MGP sem ment föl a színpadra. Az egy másik kérdés, hogy sokan adtak a véleményére, és sokan nem. De a kérdés az, hogy amikor te az andorai mérkőzésről megírod azt, amit megírsz, akkor valójában mit vársz az írásodtól? Hát a, a hatását. A, a azt akarod hallani, hát ide figyelj. És semmit nem akarok hallani, rád vagy a kíváncsi. Jó. Én megírom a véleményemet. De... A, az életemben lekopogom, azt nem mondhatom, hogy nem volt semmilyen hatásuk az írásaimnak. Ez nem igaz. De természetesen konkrétan. Tehát, hogy az ezt mondjuk, amit mondtál előtt, hogy megfordult volna bármit is abból, azt nem tapasztott. Hadd kérdezek valami képtelenséget, Iván, mennyire a te kudarcod az, ami pénteken történt? Ez mindannyiunk kudarc. Attól tartok, mert ha azonosulsz valamivel, már pedig én a futballal erősen azonosultam életemben, és különösen azóta, hogy tudatosan tudom, tehát az eszemmel tudom, hogy a futball sokkal több annál, mint amiben beleszerettem, tehát én tudom én, egy, hogy, hogy nem tudom, hogy Albert el, vagy nem tudom, hogy micsoda. Tehát a futball az egy olyan szenvedélye a Globusznak, amelyhez fogható nincs. Olyan társadalmi hatása van a futballon keresztül, nagyon sok minden, hát ha meg nem is lehet magyarázni, meg lehet közelíteni. A futball Azért a legfájdalmasabb, hogy kiestünk a nemzetközi labdarúgásból tulajdonképpen. Mert, mert a futballon keresztül benne lehet lenni a világban, de központilag benne lehet. Lenni. És milyen az életed neked, Iván, a világon kívül? Mármint a futball világon. Igen. Igen. Hát nézd, ezt tudom, mert nekem az életem ez egy része e nem csak ekkörül, mert érdekel, még sok, mint tudom, a szín. Szomorú az vagy az dühös, vagy a, de... hát, milyen hát, vagy? Hát, hát hogy ne? Hogy ne, Hát ne viccelj! Hát az milyen? Hát az elődeim, képzeld el azok az újságírók, akik, akik mondjuk 64-ben keresztre feszítették Albertet meg Tihit, mert kimertek kapni a spanyoloktól a hosszabbítás után a Bernaború stadionba, azok az emberek ahhoz voltak szok, hogy kimentek, 80 ezer néző volt, és világszínvonalú futballt láttak. És hát azért a magyar a 66-ba tudósítani, az gondolom akkor akkora élmény volt, külön újságira én meg nézni a meccset. Hát persze, hogy szomorú vagyok. Hát ki, ki hát a, a, a futball az nagyszerű dolog. Sajnos nekünk most már nagyon hosszú ideje nem megy, és az utóbbi, tehát abból is tegyünk, az utóbbi 15 évben meg tehát teh, teh, teh, hogy mondjam, tehát, vagy utóbbi 25, inkább azt mondom. Izland, 25 éve Izland el a magyar válogatottat Budapesten, és akkor még Kiprich és Kovács Kárt. Ha emlékezettem, a hétvégén is megverték Horvátországot. Csak egy nullára. Még, mikor föltettük a térképre Izlandot, akkor Izland nem ott tartott még, ahol most tart. Azért most a EB legjobb nyújt csapat a közé jutott, bár hozzáteszem, hogy nem fog többet előfordulni, attól tartok. De ettől függetlenül az, az izlandi futball ma már más, mint 92-ben. Amikor hogy mondjam, a, a, a kapust még várták az táborban, mert éppen a kamionnal valahol valamelyik izlandi vidéki városban még fuvarozott. Azért ma már profikból áll az izlandi válogatott. Van az LGT dal, ugye gipszel be a kezed, hogy zenésznek tud hmm. látszani, úgyis mindegy neked. Ilyen, Ilyen nincs. Tehát itt nem arról van szó, hogy 11 faláb megy a pályára, és egy újabb falábat, vagy három újabb falábat külde az edző ö, csereként be. Én tudom, hogy strukturális elemzést nem fogsz tudni itt adni négy percben. De árult már el, hogy ö, ö, ugye a halnak az epéjét, hogyha valaki eltalálják, az egészet ki lehet dobni, mert a hal ehetetlenni válik. Valamilyen módon, ha ezt én tartanám az edzést, akkor azt mondanád, hogy János Kárm, ott van a kapu, és nem a másik oldalon, tehát ugye el tudjam képzelni, hogyha egyszer bekövetkezne, az, ami lehetséges, hogy semmilyen változást nem idézne elő, de mégis lehetőséget adna neked, hogy egyszer csak azt mondja, hogy gyerekek, akkor te nagyjából úgy ott van a fejedben, hogy hogyan fognál hozzá, hogy mit mondanál Hogyne. először? Hogy, Hogyne? Azt kérném nagy tisztelettel, hogy ne tessék se másoknak, se önmagunknak. Ez lenne az első lépés de 25 éve hazudunk magunknak. Hát már aki? Én nem. De már aki. 25 éve hirdetjük. 25 éve olvasod a meccsek előtt, hogy aranycsapatunk van, és 25 éve olvasod a meccsek után, hogy ezek a szemetek. Ugye? De mi van a kettő között? Mi történik? Semmi. Hát semmi. Hát semmi. Hát nem egy a... vagy más labdával játszanak nálunk, nem, mint hát külföldön? Nem, hát nyilvánvaló. Hát óriási... A, a, a, hát most túl pénz terkeket? van benne? Hát igen, van benne. A helyzet az, hogy a, ha a futballt magát nézzük, akkor én azt gondolom, hogy a futball tempója a legnagyobb különbség. Tehát ma már abban a tempóban, amelyben a magyar bajnokság zajlik, hát a világon nagyon kevés helyen jártanak. Most csak a tempóról beszélek, de hát sok összetevője van nemnek, de mondom, én onnan indulnék ki, hogy egyszer nézzünk szembe az igazsággal. Undorod Mert... valójában mitől van az egésztől? És mit jelent az undor? Hát attól, mi, az hogy örökké becsapjuk magunkat. Te nem is attól, magad? Hogy, hát én nem. Ez alól talán fel tudom menteni magam, viszont te mondtad, hogy mondjuk 30 éve írok ugyanabban, hanem. Nem, és nem, nem örül, nem, nem. Attól hogy, attól, hogy nem veszük észre, hogy ez mindig újra és újra Andorához vezet, bár hozzáteszem, hogy ez is egy rossz, mert Andorán el már nincsen. Tehát azt nem tudod Mi a rosszabb, Iván? Az, hogy elszenvedtük az egynullás vereséget, vagy az, ahogy az MLS a játékosok, illetve a szövetségi kapitány eddig viszonyult ehhez az eredményhez? Melyik a rosszabb? Mert én tudom, hogy nekem melyik a rosszabb. Nekem az utóbbi a rosszabb. Hát, ez nagyon nehéz kérdés. Egy barátom írt egy, egy SMS-t, hogy egy bajnoki közledítés után, hogy vagy nem is az orosz-magyar után, hogy nem is az a legrosszabb, hogy kikaptunk, hanem az utána, hogy mi ez megítélés kérdése. Engem maga a helyzet szomorít el. Arra, hogy valójában ebben a struktúrában és ezzel a felfogással, ezzel a felfogással nincs remény. Tehát erre, ezzel a felfogással hazug embert ez utolérik, utol mint a Sánta kutyát, ugye ezt mondják? Hát Andorra volt a Sánta kutya. De mondom, egyre lejjebb. Tehát előbb Málta lesz a sántakutya, aztán így és aztán Andorra. És aztán nem tudom, már San nincs, tehát lejjebb nincs. Tehát nincs hova. Igen, csak jól. ez a viszonyítás azért rossz, mert ugye itt a Szammarinóiakat bíráljuk, holott magunkat kellene. Hát természetesen én nem is bírjuk. Tehát ők nem sántakutyák, mi hazudunk, az, hogy ők ezt leleplezik, az a mi tehünk. Ez így van. Ez El ez kell, hogy jól, köszönjek, azt áruld el nekem, hogy a meccs után valakit felhívtál, és dühöngtél, vagy ilyenkor tényleg nem Nem, vissza. nem szoktam. Én. én magamban szoktam ezt e, De Nem jó az, hogyha... Tehát nem, nem... Hát ugye nekem nem, hogy mondjam, az életem úgy zajlott, hogy a meccsek többségét ugye most is lenne, akkor, szarcsak, akkor ott lettem volna, és személyesen látom. És ugye én nem szurkoló vagyok ilyenkor a meccseken, és ez nagyon hosszú ideje, így volt, és tíz keresztül, ha nem, hát nekem nem szulkolni kellett, hanem valamiféle. El kell, hogy köszönjek. Örülök, hogy nem hallottalak nem és nem őszintén nem sajnálom az apropú Köszönöm szépen, hogy fölhívtál. Részvétem mindannyiunknak. Viszontlálással. Viszontlálással.